Komonzo beko, la Comuna BNR de, de Granpasaj, ki n'ete pa, dan le norm. Baginakien, herriak zuen ere moa de de ez dela normetan. Izan balitz, araioaren ginen, baina ez da ala, Ez da horrekatua, ura bada baina ez da agindarrik. Gainera, gauza aniz badalugean, zikinkeriak, berinak, ez da baliagarriak. Amar urtetan, hauza ez du teus egin, beraz behartua gira indarrez sartzea, presioa egiteko dugun aukera bakega da. Gizan inorien feo. Le maire n'a rien fait. On a obligé de faire un forcing pour pouvoir entrer puis c'est le seul moyen qu'on nous avons de faire pression ko compise entrer et compisse nous accepter. de la commune nous ont pas accepté du tout. On tarrek ezgaituste batere hon hartu atzu. Insultatu gaituzte, orein goizuntan autoak pasatzen direlarik denetarik gaiten digute, gut. dugu erritagen kesua, baina horiek ez dira gure lekuan ez hartzen. Meras ez da egesha. Eri elkakuak onartu dugu, beste salaibatustea, baina goizuntan orein negozatuko dugu auzapeza eta autetziak ekoitzatzen dizu.